Okej, okay. dagens avsnitt av Korvkass sponsras av dåliga ursäkter. Nummer ett så hade jag lovat att det här skulle bli någon slags call-in-show. Mm, nej, det blir det inte. Uh, ja, det tar ju tid liksom. Fan, jag hittar folk att prata med och uh, klippa och lära dem hur man spelar in. Och det ena och det andra. Och hittar tid i uh, veckoschemat för att fixa allt det. Du det var fan lite svårare än vad jag trodde när jag sa nästa vecka det här fixar jag lätt. Wow. Så nu har ni redan vänt jäkla länge på den här grejen och så är det kanske inte exakt vad jag lovade. Men alltså jag tänker ändå det här är bättre med en liten bonusepisod än liksom att vänt ännu längre på den här mäktiga intervju eller call-in-affären. Så att äh, vittjast kör det här. Min andra ursäkt det är egentligen ingen inte min ursäkt utan... Jag förutsätter att någon i alla fall sitter och väntar på svaret på frågan vad som händer med mig när jag blir död som vi fick in av Olof Högby förra veckan. Eh, vill låta oss säga så här, han har inte exakt levererat. Åh oh, jag har så mycket, jag har flyttat, jag eh, kan skriva ett mejl och berätta att jag har flyttat och eh, sådär, men eh, jag har inte tid att skriva vad som händer med dig när du dör. Nej men okej du Olof, då säger vi så här. Eh, jag bryr mig inte så jävla mycket. Den frågan, den tråden är slängd åt helvete. Om han nu skickar någonting till mig och det är extremt roligt. Då kan jag väl förmedla det här. Men eh, tills vidare är min död död. Om ni förstår hur jag menar. Eh, jag tror vi kör så här. Att eh, dagens avsnitt sponsras av Svikna Löften och en sur programledare. Nu kör vi. jag tror inte jag behöver berätta för någon av er att det har varit en deppig vecka. Det här som hände i Oslo var ju helt satans värdelöst, måste man väl faktiskt få säga. Och eh, jag vet inte, jag tror det tog rätt hårt på mig. Det kan vara att det är här konstant regn och åska på Gotland och att man inte har sett den blåa himlen på länge. Och sen dessutom en sån där vedervärdig sak som, som gör att man får, alltså man får lite bredare perspektiv. Liksom. Det är... Jag hoppas att det är någonting som många känner. Att det här med att åh, de översätter inte Dragon Saga Fantasy Universe 2 till svenska eller engelska eller någonting. Att på något sätt det betyder inte ett jävla skit längre. Det, på något sätt så kan man, måste man någonstans se att det finns saker att gnälla på. Och det finns saker att gnälla på. Liksom när jag och älsklingen sitter i soffan hemma i och för ungefär ett år sedan. Och eh, neandertalarna på tv skriker. Jö, och Åkesson. Det är, liksom, då, det är en grej att bli sur på. Liksom. Det är en grej att bli förbannad på. Att vi har fått in Sverigedemokrater i riksdagen. Det, det tycker jag är ett problem. Men att liksom, eh, Hajo Makasonas nya spel. Inte går i 60 frames per second. Som han har lovat. Det kanske... Det kanske är en annan nivå av ilskhet vi ska fälla ut i det där. Jag, jag tror att spelfolk och människor som skriver på forum och sånt, vi måste återigen försöka bli lite softare. Liksom. Nu, nu kan det kännas lite okänsligt och glida så snabbt över de här skottlossningarna till hur hemska spelnördar är. Och det, det är inte så jag menar, men, men kopplingen där är någonstans att när jag, när jag läste att den här liksom pangmannen hade spelat en massa Call of Duty och World of Warcraft så såg jag direkt konsekvenserna av det. Det kommer att bli samma gamla grej. Nummer ett, medierna kommer få det här och låta som att spela World of Warcraft och Call of Duty you be crazy boy. Då går du runt och skjuter folk. Okej, okay, det är kanske en hastig slutsats men med tanke på vad de har att gå på från polisen och sånt så är det inte det är inte konstigt att de skriver en sån grej. och Det som jag står med mer på är snarare liksom forumens och bloggarnas reaktion på det där. och liksom börjar skriva långa försvarstal om hur, hur man spelar där. Ja, jag spelade Wolfenstein när jag var tre och jag har aldrig död än någon. Eller, det är precis samma sak när det kommer ut en sån här forskningsrapport eller vad som helst. Att vi ska på något sätt direkt ta det här som en attack mot vår grupp och börja sparka bakut. Liksom vändtaggarna utåt, anfall gaming nerds unite, det är det, det kan bli fan rätt osmakligt, jag vet inte om ni håller med eller ni är på den sidan där ni står och skriker att våld är bra skjuter folk är kul, jag har aldrig dödat någon som ger mig mer av dataspel eh, det kanske ni är och det är, kör på det, jag har inte sänt att jag är jag med att jag tycker det, det, jag tycker det blir pinsamt ibland när någon har ändå lagt ner en tid på att göra en rapport och undersökt effekterna av våldsspel och sånt där. Det spelar ingen roll hur dåligt vi kan tycka den är gjord. Vi kan liksom inte på den svaret. jag har gjort det här därför är det inte sant. Det, det funkar inte. Så. Vi, om, dessutom tror jag inte att vi ska på något sätt ta del i, alltså vara del av den forskningen, för vi är ju partiska. Liksom. Vi, vi vill ju att spel ska vara bra för oss och sånt där, men vi måste ju ändå hålla ögonen öppna. Nu säger jag absolut inte att spel är farliga. Det, det är verkligen inte det jag säger. Men jag menar, låt oss säga att något annat som ni älskar. Ja, oh, jag tycker om senap. Jag tycker om en bira hit och dit. Om det står i tidningen att senap och öl i kombination är livsfarligt. Du kan dö. Ska jag gå in och läsa det då? Eller ska jag direkt bara gå in på internet och skriva? Vilket jävla as det där är. Han eh, försöker bara sätta dit senapen. Han fattar inte att jag har käkat senap och öl sedan jag var tre år gammal. Och eh, kolla jag är, jag är helt normal. Jag är helt normal. Jag är helt normal. Jag är helt normal. Nej det, det, det går liksom inte. Det, är inte det, det blir inte så jävla snyggt. Man måste, man måste hålla ögonen och öronen öppna. Och jag tror inte att vare sig vi skriker eller inte att det kommer påverka så jävla mycket annat än att vi ser ut som aggressiva ilskna, antisociala skitunger. liksom och jag kanske har fel största sannolikhet har jag ofta fel men jag kände bara att det var, det var viktigt för mig att säga hur jag känner i det här och jag, jag tror att om det ska bli något mantra så ska det bli vi måste bli softare vi måste bli soffare. I got the bay round blues, I've had them times before. I got the bay round blues, I'm longing for the dance and storm. In old time, I can rake up a dime. I'm going back and get some more. Got the bay rum, Blue. and when I get in jail, there's no one to come and bring me a bottle of old bay rum. There's no use trying, for I keep losing the long tall bay rum. Blue. <laughs> är väl uppe i ungefär, jag skulle gissa närmare 300 lyssnare nu på det här programmet. Eh, det känns helt äla stört, fast ändå coolt. Jag tror att sist jag frågade eh, webmaster så det var kanske 4-5 dagar sedan, då var vi uppe i 274 lyssnare tror jag. Så att jag misstänker att det börjar närma sig 300 nu och... Eh, Ja, det är, det är faktiskt riktigt, riktigt kul. Eh, det har också börjat komma liksom lite sådana här stjärnor på Youtube. Nej, inte Youtube, på Facebook. Och det har börjat komma lite sådana här iTunes-recensioner och sånt. Och det, det är så anslöst smickrande. Jag, jag måste känna att jag har väldigt svårt för att ta komplimanger. Eh, jag vet inte var det kommer ifrån, men eh, det är någon slags socialt handikapp om någon säger det. Eh, Fan vad bra du gjorde det här eller det här. Och jag liksom inte kan ge en komplimang tillbaka. Så känns det som ett obehagligt överläge på något. Jag, jag, jag gillar inte alls det. Om människor kommer fram och ger mig beröm och sånt där. Men jag försöker bli bättre. Och ta till med det där. Och glädjas av all otroligt snälla saker. Som människor har skrivit direkt till mig. Och skrivit ut på nätet. Så alla kan se. Det, det är lite ovant. Men det är kul cool, ska jag säga. Även om jag kanske inte... Är rätt man och, liksom, bara kärleksbomber Så vet ni att någonstans inne i mitt, i mitt lilla hjärta, så, så, så finns det en liten ven som pumpar för er. För det, det, är upp, det är uppskattat, även om det kanske kan vara svårt för mig att uttrycka det. Eh, en annan grej som jag har svårt för. Jag vet inte varför jag tänkte jag skulle prata om det här. Men jag fick en liten anfall på jobbet häromdagen. Eh, det går ju nämligen ett program. Jag vet inte exakt vad det heter. Jag tror kanske att det heter Deadliest Crabs. Folk ute på havet. Stora sjöbjusar. Salta jävla sjöbjörnar som drar upp. Alltså. Någon gigantiska krabbar. Och då kommer allting tillbaka till mig på något sätt. Jag hatar krabbar. Jag vet inte vad det är. Jag, jag är. Jag skulle kunna säga att jag är djurvän. I alla fall i den mån att jag är. Jag inte äter något kött. Det var nog 12 år sedan eller 13 år sedan jag stoppade en bit kött i min mage. Men jag vet inte om det är... Egentligen så är det kanske inte för att jag vill att djuren ska klara sig, utan snarare för att jag är, är rädd och äcklad av många djur. <laughs> nu, nu, nu låter jag som världens uh, sajkobajko. Och, och det kanske är. Det, det, det, det, det får ni väl dra er egna slutsatser av... Uh, men, men krabbar är fan värst alltså. Jag har så fan om det skulle kunna komma krabbar. Jag vet inte vad det är. Om jag fick välja mellan att vara i en swimming pool med två jättekrabbar eller en vit haj så skulle det bli ett svårt val. Och det, det låter helt stört. Alltså jag vet ju i, i liksom, om jag ska analysera min egen kognition så vet jag ju att en vit haj är Liksom kanske 67 gånger farligare än två jättekrabbar. Jag tror snarare att jättekrabbarna skulle, skulle liksom börja jaga mig. Kanske inte ens om jag, jag lukte blod. Liksom, utan jag skulle behöva liksom verkligen fightas med dem för att de skulle bli sura medan Svita igen han ville keka upp mig. Men jag vet inte vad det är. Alltså, stora krabbar. Det är liksom som någon slags jättespindlar med rustning och vapen. Aj, det är fan bland det jag vet Jag tror liksom, om det Jag skulle gå upp på morgonen Och, och liksom börja gå ut till bussen Och gå ut i hallen och på hallmatten sitter Alltså en normal stor krabba Så tror jag fan Att jag skulle få spela så jag, vet inte, jag vet liksom inte heller hur man bör en krabba eh, Det finns ju den här klassiska eh, Giant enemy crabs Med aim for the weak spots Okej liksom. om okay, man lyser röd Då får jag väl försöka, försöka kicka han där Men annars så vet jag liksom inte om en, om en krabbe har några svagheter det är klart om man hade skor då fick man väl försöka stampa på en men annars vi alltså, det enda jag kan tänka mig är att typ stå på något högt så han inte kan komma upp till mig och sen när han vänder sig om, hoppa ner och försöka sparka innan i väggen så att jag kan och sen upp igen liksom när han blir sur och så bara gör det tills han blir helt trött och yr i huvudet och sen bara försöker ta upp han med någon sån här, ja kanske bära han i någon disktrasa och bara kasta ut han eller någonting för att det, kän, det känns nästan som att han inte går att vinna över en krabba. Men det, det, de kanske är lösa Det är säkert folk som bor <går> folk som bor precis vid kusten. säger är Men eh, jag vet inte, jag tror inte det finns krabbor på Gotland. Eh, och, och, och, och varför har jag berättat om krabbar? Jag vet inte. Det vore faktiskt intressant att höra. Jag har ganska många sådana här flippade grejer. Som jag är lite rädd och feg för. och eller, eller få små nevroser av. Jag kan tänka mig att... Eh, till om ett par veckor att vi ska kunna ha en liten special med såna här grejer så har ni, sitter ni hemma och har någon grej som är liksom otroligt, otroligt obehaglig att ni är rädd för porslin eller ni får fobi för, det vi, jag vet att många har att tugga på aluminiumfolie att ni får ner i kroppen och sådana grejer, eller har ni någon sån här riktigt flippad grej mccorv, mccorv hotmail.com Quick in Yan Yan Made up my mind, my darling. Made up my mind today I'm feelin' the way and it's no use to stay. Honey, I'm rambling away Made up my mind and I'm leaving the way to stay. Om vi ska kunna avsluta med lite spelsnack- ...så ska jag berätta att förutom precis som alltid- att jag kör mitt jävla Soul Calibur. Så har jag kört en ganska bra bit in i den nya i episoden till Fallout New Vegas. Och jag ska väl säga att det är inte sådär barnvettigt bra. Det är buggar. I mitt fall har jag nog behövt hårdstarta om Xboxen kanske. 6-7 gånger på 5-6 timmar och eh, det har också blivit andra riktigt störiga buggar som att, eh, att man fastnar i det här VATS-systemet alltså den, det som är nästan som en turordningsbaserad skjutsekvens, där kan, där kan man fastna ibland och det tar jättelång tid att komma ur det och ändå sitta och trägla mig i det där det är nog mitt där beroendet till Fallout liknande spel och jag tror just det här med Många gömde grejer och det, det, det känns liksom som när man kommer in till någons hus och börjar rota igenom han eller hennes garderober och skåpsluckor och sånt där att äh, fan här har ingen varit för. Jag är... Det känns liksom som en riktig miljö för oss. Jag vet inte varför men i många andra spel känns det ju som att det finns, det finns bara saker som fyller någon funktion liksom i... Nu har jag aldrig kört Final Fantasy. Men liknande spel. Då kommer man i ett rum. Och där finns det en kista. Och i den kistan finns det en helande dryck Precis vad jag behövde. I det här är det liksom. Man går in i ett hus. Och det kanske inte ens finns något bra. Där man går runt och tänker. Här måste det finnas något. Eh, lite kläder. En hatt. Det eh, fanns några kaffekoppar. Och en eh, gammal krokväxt. Det ligger lite sånt härnt och sånt härnt. Och en trasig glödlampa. Men. Ja, det fanns liksom... Anledningen till att det här huset var byggt var egentligen inte för att jag skulle hitta massa ammunition eller någonting utan det var för att i, i den här världen så fanns det ett hus här och de som bodde här innan de dog eller flydde härifrån, de hade en liten trasig och en liten krukväxt och den står kvar. Och jag vet inte, det, det känns... Ja, det är en känsla det där som, som får mig att leva mig in mycket mer i det där. Att det, det, det känns mer riktigt. Det, det, det påminner lite om tror jag, anledningen till varför jag tycker så mycket om spel som slump genererar banor eller annat, liksom, att det känns det som att, ja, det känns inte, jag vet inte, den här illusionen blir tydligare, ja, illusionen blir tydligare, jag vet inte, det är en jävla bra motsägning, men det känns som att det blir en illusion av att det inte är skapat just för mig, att det inte är skapat för en spelare utan att det faktiskt är en en riktig värde. om den är slumpad så är det ju faktiskt, då är den ju inte skapad det finns ju givna regler men jag är den första som sätter min fot i det här hörnet, här har ingen varit förut och den här lådan, ingen vet vad som finns i den liksom. och lite så lyckas fallout lura mig och känna att jävlar, du här inne har ingen varit och hämtar sin ammo ännu eller någonting, jag vet inte varför det funkar så bra på mig men jag är helt helt besatt och sånt där och liksom nästan ledsen att det inte finns fler spel som, som väcker samma känsla i mig. Liksom. Och eh, har ni några bra tips på något hyfsat friskt... Det hade ju varit skönt om det var en eh, kanske 360 eller någonting som, som är lite samstil. Det här att man får leta och undersöka och sånt. Det känns som att de flesta andra öppna spel som GTA eller Saints Row eller något sånt. Där är det ju bara att ja, hitta en eh, ut de här duvarna eller hitta drogerpaketen och sånt där. Jag vet inte, det blir inte lika intressant alltså. Det här att bara undersöka och smyga runt i en hemlig värld. Oh, jag vet inte, Det är så jävla kul. Så tycker jag spel ska vara. Så ska de vara. Jag tror ungefär att det här svamlet blir det som blir oh, den här veckans Corvcast. Vi får se om det hinner komma med in och mer Corvalicious den här veckan. Eller om Korv, liksom Korvkranen är stängd. Den här karl show är under inspelning och under behandling. Så att den ska nog vara klar rätt så snart, hoppas jag. Men det kan nog vara så att de sista inspelningarna inte går in för en söndag eller så. Så att vi får se när vi hinner få upp den där räcken. Men hoppas att ni ska uppskatta det här och. Jag har fått lite bra kritik som jag ska tänka på. Är det något mer som ni tänker, det här vill jag att du pratar om eller skärp det, slut och prata om jävla eh, krabbar och bläckfiskar. Det är, jag blir rädd ju. Då kan ni skriva det också. Ni vet vad man skriver. Det finns lite olika sajter och sidor och sånt där man kan skriva. Jag har koll på det mesta utom Twitter. Men eh, i övrigt så vill jag bara säga tack så mycket. Jag älskar er. och har det så satans bra. Oh, Johnny, get the gun, get the gun, get the gun, get the gun, oh, Johnny, get gun, I say.